Du har downloadet De Sorte Spiders podcast fra den 12. oktober. Det er i dag. Nu, det er jo ikke set, at det er nu, du hører den i dag, men øh, det, er, øh, det er Anders Lund Madsen, der, der er været. Det er mig fra Bregenholt. Min ven, han er syg. Øh, men jeg har min storebror som gæst, og så har vi kendt bager inden spillet spille god musik. Mm. Og så er der et sjovt klip, og øh, øh, med dette vil jeg ønske dig en god weekend, og hvis du har nogen, og hold den med, så Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Velkommen kære Danmark øh, og øh, alle andre modtagere af dette program. Det bliver lydet, pålyttet i fjerne egne via nettet øh, øh, selv. Øh, på, ja, det kan være hvor som helst. På Grønland? På Grønland. Øh, øh, et godt eksempel på et sted, man kunne høre programmet. Vi havde den store fornøjelse af fornøjelse. Jeg havde ringet til Grønland i går, hvor de lyttede til programmet. Jeg skal lige sige velkommen til De Sorte Spejder. Mit navn er Anders Lund Madsen, og ved min side, ja, der er ikke Anders Breinholt, som jo nok de fleste i Danmark og de oversøiske territorier nu er klar over. Så er Anders syg. Han har forholdt stopskifte, og det er en lidelse, vi skal dykke lidt mere ned i i dag. Ikke fordi vi skal svælge i andres lidelse, men fordi at det er vigtigt, at vi får slået nogle myter ned. Jeg skal først lige byde velkommen til gæster i dag. Min mor kunne ikke i dag, men næsten lige så godt. Så har jeg jo besøg af min storebror, Peter. Peter, okay. Peter du er jo læge. Ja. Du skal måske lige vente med at tage slikket frem. Og, og velkommen til. Vi skal tale meget sundhed. Vi har sundhedstema ja. i dag. Vi har Rigshospital-tema, vi har design-tema. Og så er og der helikopter helikoptertema som er øh, kedeligt sammen med Rigshospital. Det vinder vi tilbage til. Øh, og så skal jeg jo også sige velkommen Kenneth Bager. Fra de jyske marker. Ja, og du har jo forsøgt at undersætte dig selv lidt her i dag, fordi du mener, at du ikke er, er intelligent. Jeg har jo ikke den samme intelligenskoefficient som ham, der sidder her lige ved siden af. Og jeg, jeg vil bare lige sige til lytterne, at jeg er faktisk ret nervøs, fordi jeg forstår ikke, hvorfor du har taget de der tre øh, øh, kanyler med. De ligger her på vores bord. Har du med? Ja, ja, ja. ja så har du lige taget dem væk. Nu er de <laughs> væk i hvert fald. Det er jo sundhedstema. Ja, ja. det er. Og, øh, og du har musik med. Jeg har musik med. Øh, kanyler og musik. Ja, og det er som er altid en potent blanding. <laughs> Først skal vi jo have det, der hedder en indledende øh, samtale, hvor vi kurserer omkring døgnets begivenheder. Til det vil jeg sætte noget underliggende musik på, men det vil jeg ikke gøre, for så tror jeg på en forkert, så vil godt måske, at øh, tekniker Peter Lovs, øh, velkommen i år. og vi har også det meget fine hold bag, bag den udsendelse, Gry. Og filosofen og godt, øh, som jo har arbejdet som små islandske heste i det seneste døgn for at kunne lappe det, det gavne hul, som Anders Breinhold efterleder, fordi han ligger øh, derhjemme og ikke må have nogen som helst sindsbevægelse. Øh, nu kan vi høre den, øh, den hyggelige jazz -lyd, og så kan vi, øh, så kan vi øh, tale om døgnets begivenheder. Ja, det har jo været noget af et døgn. Ja, puha. Hvad, Peter? Ja. Sikke dog noget. Sikke et døgn. Og Kenneth? Ja, er. Jeg ja. kom i seng klokken fire. Puha. Så jeg er jeg ikke med, i, ja, med de sorte øjne. Hvorfor var det så sent? Fordi jeg var ude at føjte. Ah, var, var du på arbejde? Delvis ja, men mm. det var også meget hyggeligt og sjovt. Ja, og, og Peter, for er du kom lidt tidligere i seng. Jeg kom bestemt meget, meget tidligere i seng, og, og, og jeg vågnede frisk og har været til interview Spillebladet mm. i dag. Og så er jeg allerede godt op at køre. Ja. En af de helt store ting er jo naturligvis, at fredsprisen er uddelt. Ja. Og det kan jo ikke være nogen overraskelse, at, uh, at vinderen er jo en, uh, en mand, som vi alle ser op til, ja. ser hen til og ser frem til. Uh, som bliver større og større. Ja, han vokser også selv. Uh, jeg synes lige før, at vi bare lige ligesom satirisk behandler det, at vi skal høre uh, den norske begrundelse. Det er jo sådan lidt besynderligt, at fredsprisen bliver uddelt i Oslo, hvor i alle de andre priser bliver uddelt i Stockholm. Men lad os høre, hvad begrundelsen er for, at Al, eller Albert, som han jo hedder, skal have denne pris. Kom her. Ja, ja, plædeknappen. Der er indsats for at skabe og spræge større kønskab, om mannesker skal skabe det klimaændrige. Ja, det er måske vi skal tage den for her. Det vi hører her er jo altså en nord, der forklarer, hvorfor alt går Og ja. For der er indsats for at skabe og spræge større kønskab, det han siger, det er faktisk for at skabe og spraye større budskab. og det synes jeg ikke udenbart virker særligt miljørigtigt, men det er også en fredspris. Vi prøver det igen. For der er indsats for at skabe og spraye og større kunst Han er altså på noget. Peter, kan du som læse i, hvad har han taget? Jeg tror, her? han er normand nordmand fra Skåne. Ja. Det lyder fuldstændig skånsk-norsk. Det er skånsk-norsk. Det er ja. hartebo <laughs> kender det er tæt på jer, oppe i Aalborg. vi ah, har mange fra Norge nede, ikke? Jo. Vi trækker Ritterren. igennem. Trækker igennem. Trækker igennem. igennem. Men her, han har da også fået lidt. Nu prøv vi tredje der er indsats for at skabe og større kønskab om, at det. det. har Det har ingen De har haft et år til at tænke på det her. Det er om, skal skabe det klimaændringer. Og for at lægge grundlag. Og for at lægge grundlag for de der skal skabe de klimaændringer. Og for at lægge grundlag for de tiltag, som kræves for at modvirke disse ændringerne. Mm -hmm. En svær fødsel. Uh, en fortjent pris, Kenneth? Det må synes jeg synes, at jeres panel skal afgøre. Peter? Ja, jeg synes jo, det er da fint nok. Og, og, og jeg har jo et sommerhus, der ligger sådan lidt langt nede ved vandkanten, så jeg vil da gerne have, at de gør noget ved det, men, men den er også lidt forudsigelig, må jeg sige. Hmm. Øh, mm. Og jeg synes, at inden at, at Albert han skulle have haft pris, så synes jeg, at jeg skulle have skåret lidt ned hjemme i huset dernede. Jeg synes, Nå, det, det siger, er været stor. Jamen også, men jeg mener, hans hus, han jo, jeg ved jo ikke, CO2, udleder jo CO2-svarende til, til Andorra hmm. fra sit privat hjem. Hmm. Men er det en fredspris? Jeg forstår ikke helt, hvorfor i består det fredelige i går? Altså fredsskabende, jeg kunne ud fra det. det. Altså, før det har det jo været Ang Yung Shung Ki, og øh, Mener Himbeken er på den. Jo, oh, men det, det, det, det undgår Mads måske. Ja. Men altså, jeg synes godt, det kunne være det mere at som. Godt nok. Øh, skal vi lige, bare lige tage grundfingerne til? Der er indsats for at skabe og spræge større kønskab om manneskab skal skabe klimaændringer. Og for at lægge grundlag for de tiltag, som kræves for at motvirke disse ændringerne. Sådan. Velkommen til De Sorte Spejdere. Ja, Kenneth Bager, hvad hører vi her? Vi hørte noget musik. Ja, det var det, simpelthen det var, dejligt forfriskende Det var melodiøst, og ja. dog alligevel rytmisk. Ja, og lidt... Uh... Hmm. Ragamoffin Muffin, kan man godt kalde det måske. Et af de øh, plader, hvor man skal ned i det, der hedder World, når man er nede på pladepusheren for at finde det. Ja, eller i DOP-afdelingen kunne oh, det også Åh, er der slet ikke der. Nej, ja, nu er min pladeforretning også lukket. Ja, det er forfærdeligt. Ja, det er en lidt trist. Det er lidt trist for branchen. Jo, men på den anden side. Så må Udviklingen vi, vi står løde. ikke at stanse. heller ikke i høj kurs længere. Nej. Men hvad hørte vi? Vi hørte Noise Shaper. Noise ja. Hvor er de Ja tror, de er fra USA. Hmm, der kommer meget fra USA. Ja. Blandt andet øh, dansk prisvinder Al Gore, som jo har vundet øh, 10 millioner svenske kroner. Men Thorsten Jansen kommer jo ikke fra USA. Nej, men han er derovre, og det skal vi i den. Vi har faktisk også Thorsten Jansen uge, øh, hele næste uge, fordi Thorsten øh, Jansen er kommet til at, at undsige Bush Øh, men det skal, det skal vi vente lidt med. Øh, vi, skal jo, vi har jo besøg, øh, eller jeg har, nu er jeg meget øh, royal her, øh, øh, Anders Preinhold er syg, og øh, min storebror jeg har og Kenneth Bager er DJ, og så det betyder, at musikken er i orden, det betyder også, at gæsterne er i orden. Og emnerne er utrolig. Vi har ikke en program programoversigt endnu, men jeg vil da godt lige løft sløret af lidt af det, vi skal til nu, nemlig dagens eller aftens udslag, indtag af 900 Happiness, og der ved jeg ikke, er der nogen af jer, der fører med i 900 Happiness? Jeg har set store dele af den i en lufthavn. I en lufthavn? Ja, jeg, i, i Billund, hvor flyverne var forsinket, så vidste ah. jeg, at jeg så, at jeg må sige, man bliver jo fuldstændig suget ind i det. Ja, da, det er ja. en ret uh, sug suggererende ja. serie. Og der vil jeg sige Peter Rikard som jo har kæbe 10 af størrelse, som Algaard har, det han spiller jo. Peter Rikard uh, folder sig meget ud den ja. uh, og man kan se gamle Poul i Det kan man, man det, det kan man, det kan og, og det er dejligt Øh, og er det for, mig, for så vidt altså. stadig og Peter Rækker på mange måder også en film helt ja. han havde en lidt uheldig episode med en båd i Næksøhavn øh, men det, det er vand under broen eller det er det så ikke det er faktisk vand under kølen men han, øh, han, han spiller knusende godt der følger du med Kenneth? det gør min datter faktisk på ah. sex ah. Ah. Og jeg Havn... føler meget med hende så jeg ved faktisk ikke jeg følger ikke med ah, du, kan, du kan så sige når du kommer hjem her hvad der sker i aften okay. for det vi skal høre nu det er et, et, et highlights fra aftens afsnit hvor Sten Skorgård som er spillet Jesper Lomand og måske knusende godt ja. Øh, er ude. Ja, en sympatisk Jesper Måske han virker rar. Ja. Han virker så. Det rækker også. I bestemt da. Der. Men der er bare nogen uh, skuespiller, man ikke vil låne penge. Jeg vil altså godt sige hvis uh, Jesper Elohman sagde, jeg vil ikke låne nogen penge. Så vil kan jeg så. Sige... Kan en hund. Det skal du Ja, også en hund, men altså en 50'er, ikke? Øh, uh, Jensp. Okay. Stenskorgå spillede Jesper er ude og holde foredrag om sit virke som forretningsmand i forretningsverdenen. Efterfølgende bliver han passet op af en forretningsmands groupie. Det udvikler sig højdramatisk. Kommer her. One thing you must remember as you go out into the world to face the challenge of higher education in our great universities is always to obey the law and support your local police good citizenship is its own reward there he is pussycat do your duty Uh, excuse me. Uh, can I help you, miss? My name is Pussycat. And I want to be alone with you, Robin. That's a funny-looking outfit you're wearing. I could say the same for you, big boy. <laughs> Hello, baby. You're a real cute trick. Hello there, boy wonder. Oh, who's your friend? What's it to you, fella. What? Get out of my way or I'll give you a fat lip. Oh. Wouldn't you don't chew your little fancy. Come on, Georges. Superproger. Den er så episk og den var altså synkron. Uh, den så Mercedes-dans game her, det var originalt for det den er jo lavet til også til det amerikanske marked. Det er nok også derfor det er uh, Jesper Lohman i en i en, i någand anden rolle end vi så ham i Taxa, uh, hvor han jo var var han jo någnd mere underspillet, synes jeg. Eh uh, men det, ja, Torben Jensen. Nej, hvad hed han fra City-bilen? Torben Jensen. Jamen, hvad hed han i rollen I, i... Det ved jeg ikke. Kenneth? Box Det Jeg må være svar Jeg har aldrig nogensinde set et afsnit af Taxi. Har du ikke? Ikke et. Peter Gansler er jo fantastisk i den serie. Også i den serie. Ja. Jeg ved bare, at han hed Taxi Mike". Kan det ikke passe? Det kan du nok tro. Det, det er der, jeg var problem, der var lidt problemer med nærbederne i den sidste sæson-taxi. Men ellers har det været en fantastisk serie. Øh, du og du følger med i alt, som hele tiden? Det er jeg jo nødt til for at kunne satisere over. Men jeg siger, det her det er highlights fundet af vores øh, pedelmedhjælp og Algot, som jo er, er, er ansat af Kriminalforsorgen. Øh, nu skal vi spille noget musik. Øh, Peter, du har vi Ja, vi skal høre. Uha, nu skal vi høre. Det er noget, de unge lige. Det er The Thrills fra albummet Teenager med et nummer, jeg lige nu ikke husker. Hvad hedder Sorte Spejder er i gang. Vi kan, er der ikke. Der er bare kun én læge støttelæge Anders Breinhold er nede. Han er syg. Og det er også derfor, at vi har et lægestudie. Det burde jo egentlig ret beset være egen egenlæge. Ja. Vores huslæge, vores, der har formuleret hele DR's interne sundhedspolitik. Peter Gård greisling øh, Men jeg tror ikke ringe. Øh, og, og, og du er jo også læge. Ja. en slags læge. Ja. Ja. Og jeg ved ikke, om vi lige grundlæggende her i starten ligesom kan... For ikke, at det hele skal handle om... Der ligger stadigvæk kanyler på bordet, og første gang gratis. Første gang er altid gratis. <laughs> det er sådan der. Øh, hvordan ser det ud med sundhedstilstanden i Danmark, PT? Er det på vej op, ned eller hen? Jamen, den er jo, den er jo sikkert øh, på vej op, men det går alt, alt, alt, alt for langsomt. Ja. Så, Vi går på gader, og jeg ser jo stadigvæk, desværre, folk, folk med, med sygdomme, med, med sygdomme øh, og folk, øh, der ryger og drikker og gør alt muligt. Og der, hvor jeg mener virkelig, at der er mulighed for meget hurtig afgørende at sætte ind, det er hele begrebet smittespredning. Smittespredning? Øh, jeg har en lille person i kæpest, der hedder Indretning af toiletter. Ja. Øh, jeg det har er under... det sjovt, at når man skal hen og samtidig som man skider. Eller besørg. Det er meget. Det, det, det, det er sjovt, og det er også deles uheldigt. Ja. Plus det er meget overset problem, hvilken vej åbner toilet. Øh, er forventningsvis folk... en ad, ikke? Ja, og det er forkert. Der er folk, der dør i det her land, fordi toiletterne åbner forkert vej. Det forstår jeg ikke. Det er sådan, at man kan inddele toilet, toiletter i forskellige kategorier. En kategori 1 A. Det er et toilet, hvor det er muligt, fra håndvasken er afsluttet og komme ud af toilettet, uden at komme i berøring med nogen flader. Ah, så man ikke skal trække døren? Som ikke skal trække døren, som ikke skal røre håndtag på vasken eller noget, så man fuldstændig effektivt forhindrer smittespredning. Ja. Hvis folk vidste, ja, det hvad der det. ligger af bakterier det, ja. på sådan en håndtag, ja. og man kan jo bare... Begynder at tænke, nu jeg med anden men jeg begynder at tænke, så ved man, hvor jeg er henne. Ja. Der er det mig en gåde, at der ikke er driftige arkitekter, hmm. designfirmaer med videre, ja. øh, der er ikke designer nogle toiletter, som, hvor døren åbner den rigtige vej, hvor man kan komme ud uden at røre. Men flytter man ved. ikke bare problemet uden for toilettet så? Nej, for så har man så det frivalg. Så kan folk som jeg vælge at sige, at jeg vil vaske henne, og nu vil jeg kun at jeg vil røre noget, før jeg kommer hen til restaurantens bestik, som jeg så vil hmm. at spise. Men hvis man så går ind på toilettet? Ja. Så skal man jo så i givet fald trække døren til sig, ja. for at komme derind, og derved berører håndtaget. Ja. Ja, men hvor men man, man får, Hvad skal jeg Inden man besøger. Det vil jeg ikke anse for at være hysterisk, sådan vil okay. jeg sige det. Kenneth, input på den? Men altså, det er jo ikke kun håndværs hele. Øh. Nej, men, men hvad er der? Er der kommet flere sygdomme? Nej. Er sygdomsbillet konstant? Sygdomsbillet er... Ja, det er jo aldrig konstant. Har man ikke opdaget nogen nye sygdomme? Jo, man opdager hele tiden nye sygdomme. Hvad er det nye hvad, hvad Hvor var det Det er her? jeg jo ikke helt opdateret med. Men der er jo der, er jo, der bliver opdaget nye sjældne genetiske lidelser hver eneste dag. Og der opstår jo nye bakterier og virus hver eneste dag. Men, men er der ikke nogen er der ikke nogen, øh, svindsot og sådan noget? Er det på vej igen? Nej, det er ikke på vej igen. De, de store, øh, der er jo mange af klassikerne, som, som PT er ude. Ja, men de sår. Ja, de sover. Eller, de sover, altså. de ligger, dormire. det. Ja. som jeg kan, kan sige fuldstændig stensikker, det er, at, at den kamp, eller det slag, vi vandt mod mikroberne og bakterierne mm. for 100 år siden. Ja. Ved hjælp af Vi, vi hygge vær. Ved hjælp af svær. Og sprittet. Og og vaccinationerne. Ja. Det er jo kun et slag. Og den, der hviler på lavebærne, han, han, han går døden i møn. Ja. Så jeg vil sige, at, at, at det er på tide nu, i de rolige tider, og hmm. ruste og væbne sig. Nye vacciner, nye, øh, nye pentaliner, nye former for antibiotika. Infektionsmæssigt, altså ja. smitsmæssigt, hvad er så den største trussel lige nu? Øh, det vil jeg sige, den, den, den, den ligger sikkert et eller andet sted, Ulmer. Det er den nye virusepidemi med en super smitsom, super farlig virus. Ja, den, vi, vi kan sige, at altså, AIDS slår ihjel, men det er meget, meget svært at blive smittet med AIDS. Ja. Men hvis man havde nu forestiller sig, at det kan ske, at der kommer en sygdom, der er lige så farlig som Aids, men som smetter lige så nemt som forkølelse, Uf. Så er der ikke andet at sige uf. Uf, uf. Ja, så bliver der det stille. Ja. Men det er der ingen grund til at.. Det er jo ikke det, der sker sket i anders må jeg understrege. Nej! Gud skal love dig, men han har alligevel forhøjet stopskifte. Og ja. Peter, hvad vil det sige? Jamen, det kan jo komme af mange ting. Mm. Øh, og jeg må sige, at jeg blev kastet, hu-haj, vildtøv. Og det er selvfølgelig, du svarer generelt. Jeg svarer generelt. Du har ikke jeg, set andre journal? Nej, jeg har ikke set ja, der ingen er ingen Og jeg har ikke haft mulighed for individuelt at... Og, det, jeg og, kunne og, have set men jeg kunne ikke løfte Det <laughs> Det, man må sige, det er, det lyder som mig, uden generelt betrændt lyder det om, at det er skjoldbrugskirten, Skjoldbrusk øh, som, øh, som der simpelthen er for meget fod ja. øh, i. Øh, ja. Og det sætter simpelthen fuldt i stofskiftet. Så, så, så, så da, lægerne, lægerne har jo forbudt ham at have nogen som ja. sindsbevægelse. Er det ja. en korrekt, øh, vil det er du fuldstændig korrekt, sekundere den? jeg vil sammenligne hmm? den tilstand, Anders befinder sig i, med en bil, der holder for rødt lys, hvor ja. man har trukket koblingen og speederen i bund på samme tid. Fy for power. Jeg vil sige... Jeg havde en kørelærer, Jens Birke Bjørko. Han havde, før jeg skulle køre kørelærer, så havde der været en, der havde forsøgt det der, en af ja. hans elever, og det var en pige, hun, talt, hun Hvad sker der egentlig, som jeg jogger i rundt? Mens at, at koblingen er ude, og så røg alle stemperne. Men jeg kan sige en anden ting, når vi nu snakker fortid. Ja. Vores nabo, han Nielsen, Nielsen, han havde, havde en gammel Volvo, og han havde det 5, princip. Han havde det princippet. Han gav to gange bundgas hver morgen, <laughs> inden han gør den, for at få blære systemet igennem. Men, det, Men det... Det... det var på bilen, det var ikke på kroppen. <laughs> ja. Kun på men, men der var jo et ene hyggeligt skal det ikke hensynge i Men han Nielsen var jo det var jo, i 60'erne, hvor, hvor vi voksede op ud i forstaden Peter og jeg, så var der en grufuld øh, morsag, hvor der i, i forbindelse med den morsag blev efterlyst en hvid Volvo 544, Og så var det han Nielsen byggede, ikke fordi han på nogen måde var, han var bare nervøs for at vise den der Volvo fra. Pludselig var der ikke bundgas hver morgen. Nej. Pludselig var det meget diskret ja. omkring det hele. Men han Nielsen havde jo flere frimærker i sit frimærkelog, som burde være en bankboks. Ja. Og hans hustru. Ja, men det var alt sammen, det er vand under broen. Nu skal vi spille Jeg skal ned. fortælle en ting om Brun ja. Nielsen. Ja, Nielsen. Nielsen. Ja, Nielsen kom fra Egypten. Ja, og, <laughs> ja, er... ja, og hun kunne fra fortælle, at over i Egypten der var der børn, der voksede op, og så fik de øh, slanggift at drikke, så var de imune for slange, gift slangebid. Det havde desværre den kedelige bivirkning, at huden blev fuldstændig grøn. Dansk forested i 60'erne. Ja, det er jo ikke det, de unge mennesker hører nu om dagen. Men der var også smidtstof hos Hans Nielsen, som alle andre steder ja. i universet, undtagen ja. ind hos vores anden nabo, som jo var generalsekretæren for Folkekjersten. Ja. Der var fuldstændig rent. Var rent. Var rent. Æh, Steril, næsten. Det var der. Men det var også fordi, at hans hustru var fra Amerika. Mona. Ja, hun er Mona. Og hun sagde, <laughs> vil jeg <laughs> have en snack? Eller var han? Eric Erik skal du have en snack? Erik vil du have hans snack eller noget juice? <laughs> Og så fik man juice i sådan nogle nubrede glas. Ja. Som... Ja. ja. Nu skal vi høre noget musik. Hvad skal vi høre? Det skal vi høre noget fra Daletten. Øh, og det er den... Nej. Eller Vi skal høre, undskyld, vi at høre Kenneth Bager. Hvad har du nu til os? Uh, jeg har jo været lige her for nylig været til awardshow. Der er jo masser af awardshows ja. over hele jorden på Ibiza. Og der har de ligesom valgt, sommerens øh, plade, som man ligesom ikke kunne gå fra. Hvis man gik fra den ene strandbar til den næste, til den ene diskotek osv., og, mm. og på radio osv., der blev det her nummer spillet hele tiden. Og det skal vi høre lige om lidt, og det er faktisk et nummer, det er en fyr, der hedder Axwell, et nummer, der I Found You, og ham, der synger, han er tidligere basketballstjerne i Finland, og... Øh, øh, det Sådan det informationer slet ikke behøves. Ja. Nej, men, <laughs> men det er jo det godt er at have fedt ja. at vide, ikke? Jo, og så har han tænkt, nu gider jeg ikke det mere, jeg Nej. vil lave musik. Ja. Og så hitter det også. Ja, I De Found finder. You hedder nummer. Det er jo ikke bare nok, ja vel? Det er jo ikke bare nok, ja. Det er så meget, det land. Ja. En sort basketballspiller på Finland, synger. I Found You? Ja. Jeg kommer hen. Finske basketballspillere. Sort. Med, altså, altså, der er mange meget sorte i Finland. Ja. Øh, det er jo det, jeg synes, at der er ligesom imponeret mig. Kan du have landet, de sorte søgers land? Ja. Øh, Finland er et fantastisk sted. Øh, vi skal passe meget på med, med hensyn til satire over vores nordiske brødre. Øh, der har været en øh, søndflod af sms'er, og jeg overrasker overrasket over, at de har det. Men det har vi. Øh, Fremover øh, med klager over, at øh, vi har gjort os lystige over... Denne mand, nu skal vi lige høre igen, fordi jeg synes, at vi skal bruge lidt til at sige. At det her det er altså noget. Det er... er det Torsten Jensen, vi skal høre nu? Nej, det er først lidt senere. Øh, der er, der. Øh, Torsten er i USA. Nej, vi, vi skal bare høre grunden for hvorfor Algo, Algot eller Al har modtaget Nobels fredspris. Der er indsats for at skabe og spredte større kunnskaber om menneskets skabte klimaændringer og for at lægge grundlag for de klimaændringer. Og få om menneskeskabt skæbne for klimaændringer. større kunskab om menneskeskabte klimaændringer, og få lægge grundlag for de tiltag, som krävs til klimaændringer, og få lægge grundlag for de tiltag, som krävs for at motverka disse ændringerne. Ja, tak. Det er der jo heller ingen grund til at lave sjov med, for det klarer han da helt fint. Og, og jeg vil æm. så lige bryde ind jo, i ja. forhold til det der basketspillernummer. Ja. Det er faktisk, at på klubplan rundt omkring i hele Europa, det er jo også interessant for nogen at vide i hvert fald. Mange af at lytter er, er tit på klubber rundt om Europa. Det er nemlig det. Og der, der er faktisk en tendens, ligesom det nummer var, til at lave tingene gammeldags. Det her ah. nummer, vi lige hørte, det lyder nemlig faktisk meget som lyden af 92-93. Var det lyden af 92-93? Ja, det var ja, det for nogen. Synes det måske? Er det ikke, ikke? Også på hospitaler Vi skal tale meget hospitaler om lidt vi skal Og også Torsten tale... Jensen Torsten Jensen kommer vi også tilbage til Og håndhygiejnen ikke mindst ja. Fordi Peter du har lovet at fortælle hvordan man vasker hen og rigtigt ja, ja. Der er en indvending i, i din uh, toiletteori fra før Fra en lytter som mener at, uh, at man jo skal røre ved håndtaget Selvom døren åbner ud af Nej Men det er faktisk ikke rigtigt For man jo bare bruger fødderne. Jamen, Der er, det... det her med stor Jamen altså det, det, den, den perfekte dør der er, der, er, der er ikke noget håndtag der skal løse ned. Der kan, har man en fodplade, mm. så man bruger fødderne til, at, til at, ligesom at, at, at ikke sparke, men føre døren op. Men så kan man jo ikke låse døren. Jo, men det der, Hvordan det der, låser du døren op uden nej, jeg, men, men det der er afgørende, det er for det øjeblik, du vasker hænderne. Ja, så skal vi da godt, så skal du ikke have kontakt med noget som helst. Så låser du døren op. Når du låser så vasker du fingrene. Lige netop. Så skal du times rimelig præcis. jeg kan lave et... Men så får du tisfinger på låsen. Jamen den, og der, det, det, det, det er en tabt krig. Man kan lige så godt få. Jeg vil ikke sige billedesproget Men i på den, på lås, den lås, den har, den har bakterier, som folk havde stået og slået kropsdele op af den. Det er, det er helt vildt, ja. hvad der er der. Men det kan slå ihjel med, uh, sebe Det er slå eller, eller Det vil, er det jo vil egentlig også en myte. Var. Men man vapser det bare af. Ikke? Du ned til at Du fjerner det ikke, men du nedbringer bakterietallet Men vi skal også tale meget om koldt vand, varmt vand pest. Ja. Lunken. Ja. Øh, og, og, og, og, og i det hele taget Hvor ryger bakterierne hen Når de forsvinder væk ja, fra fingrene ja. Men først noget musik Og jeg har valgt øh, et, et, et nummer Som for, at vi skal være sådan, også, øh, for de unge øh, Hun er kun 20 år øh, og, og jeg tror hun er faktisk Nummer 1 i England øh, Kate Nash Jeg ved ikke hvor ikke er, den er den nummer Hun har været det for et par måneder hun er kun 20 år. Men det nummeret ja, Det her det er mouthwash ja. Det er også godt det er altså 20 år, Nille jeg. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Da jeg var 20 år, var jeg ikke engang hjemmefra. Og hun er ude på samme selskab som The Cure. Ja, og de har lavet en video med en edderkop, der overfaldt en mand. Sådan er det hele vejen igennem. Kate Nash. Kate Bush. Øh, uh, ja, yeah, uh, i, i den stolte tradition i hvert fald, uh, uh, en af de mange døtre af, hvad hedder han, uh, vores egen Nash. Jørgen. Jørgen Nash. Nash. Uh, ham med Musene. Ja, yeah. eller var det ham? Eller var det ham? Ja, det er jo det, der er spændende. Uh, nu skal vi have en programoversigt, det er på højtid, fordi klokken er det alle altså snart timer i tre. Der er første times intro, så er Peter Lund Madsen på besøg. Velkommen, Peter. Tak. Uh, Kendebæger, discjokke, eller DJ. Discjokke, synes jeg. Discjokke er jo også fint. Vi har Sundheds og design ude og øh, Er teknisk set øh, med, men reelt ligger det op på redaktionen. Så er der klip for aftens udgave af været. Så er det et nye segment, som er meget spændende, som hedder Slap af Anders. Jeg introducerede det i går med noget selvstitution. Øh, jeg havde købt på iTunes. Tak til iTunes. Det gik ikke så godt. Øh, I dag prøver vi noget, som, øh, hvor Gry, vores redaktionschef, har, har fundet et afslappende stykke musik, som vi spiller om lidt. Så er det øh, Ole Henriksen, øh, har haft besøg, det er jo snart tre dage siden. Men øh, den er stadig god. Det er som, som god vin. Det får kun godt af at lægge lidt. Det er jo har haft besøg. Jeg stige tøfting. Græskongen møder kremkongen, kan vi sige. Øh, et ekstrakt et fra den seance. Og så er der været bombetrussel. Og der er Algot i karakter med øh, sin bonde til, har været ud og lavet en rapportage, er det korrekt, Algot? En rapportage? Eller, en, eller er det kurseri? Det ved du ikke. Okay. Det hører vi jo også, det der er spændende. Så er der øh, dræbersnejl, øh, havde vi i går øh, i TV2. Fantastisk udsendelse, vi skal tale om. Mads Stevensen var lidt mærkelig i aftenshowet i går. Øh, havde besøg af reptiler, og så er der Claus Rieskjær, tillidspengu, og vi skal ringe til Kasper for ty Og så selvfølgelig, jeg ved, I sidder og venter på Torsten Jansen. Det er jo Torsten Jansen uge i den her uge, så alt øh, sket med Torsten Jansen vil nyde fremme i programmet. Og jeg skal have for, at han har da vist været ude med riven i Los Angeles her forleden. Men først så synes jeg, at vi skal høre øh, fra besøget øh, hos øh, Kremekongen, hvor Sti Tøfting... Er, er, er I interesseret. Nej, jo. Kender, kender du Sti Tøfting sådan, sådan? Ja, det gør jeg faktisk. Okay, så kan du fortælle noget insight? Jeg vil fortælle, at jeg har mødt ham en enkelt gang med min søn, øh, ja. og han var vanvittig sød, og øh, min søn skulle, ville få lov til at prøve hans fodboldstøvler, det er jo meget, og min søn blev ja. helt vildt bange. Det er jo okay. godt med det der, med, med berømthed, at man kan lave søndeprøven, eller ja. døtterprøven, datterprøven, ja. Ja. hvor man kan sige, at opfyldes over for ens børn, så er det som regel, fordi de er i orden. Det er som det. regel, eller også er de meget uspekulerede. Det Men, tror jeg ikke, han, han er. virkelig virker ikke som typen, der er uspekulerede. Han virker ja. som en reelt fyr. Det synes jeg også. Så... Øh bruger vi diskoteket. for øh, diskoteket. Topmelodi. Øh, ja, og jeg har lige danset rundt i en studie her i min snabelsko. Gjorde det godt. Øh, vi skal øh, til at vende os mod øh, p nyheder men først øh, skal vi da ikke undlade lige at gøre opmærksom på, at der i næste time øh, vil øh, blive fuldt op på alle disse mange skibe, øh, vi har sat i søen. Og øh, så skal øh, vi også understrege, at øh, din anvisning er vender vi. Tilbage. Nej, vi kan faktisk ikke godt nå det nu. Vi har ja, jo næsten en halvandet en minut. Over, Kunne du ikke ikke lige fortælle finger. det? Jo, men altså det, der er vigtigt med håndvask, det er jo varmt vand, masser af sæbe, og så er det jo, at hele, eller begge, alle, alle flader på hænderne ja. øh, skal dækkes. Og der er det vigtigt, at fingerpulpe af fingerspidserne, specielt ja. bliver knuppet alle 10, øh, og så området mellem fingrene fingerpulpa, øh, altså fingerspidserne, okay. og så området mellem fingrene. Og så skal sæben fuldstændig skyldes af. Ikke? sæbe kan også være en dræber. Ja, og der vil jeg så sige, at øh, tøjhåndklæder hold jer fra dem, undtagen hvis det er de her automater, hvor man trækker ned. Else det stofhåndklæder, ja. der er klart det bedste. Husker du i øh, starten af 80'erne, øh, hvor hjemme hos os, hvor mor skulle havde købt noget, der hed toilet, ja, ja. øh, som var en øh, forsøg på at øh, skubbe et lag ind mellem ja. øh, toiletpapiret og håndvasken? Ja. Er din holdning? Øh, det gik i sig selv igen, og ja. det tror jeg, er, er har sin gruppe. Det var sådan en slags fugtservietter, men ja. jeg fandt aldrig af, om de var til hænderne eller til de bagdelen. Var til, de var til bagdelen. Okay. De gik lidt i sig selv igen. Ja. Men altså håndvask, øh, mange siger, at man skal vaske hænder i koldt vand. Ja, men det er forkert. Altså det, der sker, det, det er jo, at bakterierne, de ligger jo ikke bare på selve hudoverfladen. De ligger i grupper inde i huden. Så når man bruger varmt vand, så, så åbner man porerne, så åbner man porerne, og kommer ind til skidtet, ikke? Ja. for Det er en kamp, vi aldrig nogensinde vinder. Nu skal vi tilbage til virkeligheden for et kort øjeblik. Klokken er 15. Velkommen til de sorte spejdere. Første time er slut, anden time er i gang. Vi skulle på det her tidspunkt have en jingle. Den klarer vi på den her måde. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Velkommen til De Sorte Spejdere. Anders Lund Madsen er her. Det er mig, eh, Anders Breinholt. Han ligger derhjemme. Til gengæld er Peter Lund Madsen, eh, doktor med, eh, en af de klogeste mennesker i Europa, til stede. Velkommen. Ja, og Kenneth Bager. Du får fra Hobro. Og nærmere kommer vi, det vel egentlig ikke? Det gør vi nemlig En jockey uden hest. Ja, uh, men med disk. Så reggae, soul, reggae, eller funk? Pop. Pop, undskyld. Det var før funk. Hvornår dukkede funk egentlig op, Kenneth? Ja, det har som, nok styrer. været der hele tiden, har det ikke det? Jo, men... men som... ja, altså, jeg vil sige, at James Brown var i hvert fald en væsentlig faktor der i 60'erne til, at der kom noget funk på banen. Det var det ikke det? Ham og jeg har trykket hånden. James Brown. Mr. Hånden. Dynamite. Jeg har trykket Billy Clinton i hånden. Jeg har trykket... Stigtøfting i foden. Ja, i foden. Nu skal vi lige uh, indvikle i gang. Uh, der er stadig nordmænd, der, uh, der er sms'er uh, og klager over det, og, og der har jeg et eneste svar til dem, og det er det her. Det indsats for at skabe og spreje større kunskab om mandelskabskab til klimaandringer, og for at lade grundlag for de tiltag, som kævs for at modvirke disse ændringerne. Ja kommer det ikke meget nærmere. Det er jo folk, der har utrolige mængder i undergrunden. Øh, Algodt. Jo, er du. jeg sidder herovre. Algodt, du er øh, været så venlig at komme ind i studiet. Du er jo øh, journalistisk øh, lærerdreng. Jo. Altså, du, er, øh, du er under uddannelse, men må jeg må sige en øh, komediagtig udvikling, du, du foretager tak, i dine tak, journalistiske tak. evner. Du har i dag været øh, ude, øh, og kan du fortælle hvorfor? Jamen, det tækkede jo lige pludselig ind på øh, ekstrablad.dk, yeah. at øh, der lå en, øh, en bombelignende genstand hmm. øh, herude ved, ved øh, DR-byen Hammer. Yeah. Pludselig var vi centrum for en for, for mulig terrorangreb. Fuldstændig rigtigt. Og, og, og hvad gør du? Hva, hvad, sker med det er, med nye, det, hvad sker der med med i dig? Du militær militærhatten på i hvert fald. Det skal jeg love for. Lige med det samme, så er det, at jeg får fat i en, en båndoptager, og det er, nærmest, kan... det er instinktivt. Ja, du kan lugte en nyhed, ikke? Det er det. Jeg kan lugte den, jeg kan smage den Ja, vi andre sidder bare og tænker, øh, hvad er der på hitlisterne? Men ja. du kan lugte det, for du er genist, du kan lugte en nyhed I sad bare kigget kiggede ind i skærmen, det lagde jeg godt mærke til men, men, men jeg får den fornemmelse, at nu sker der noget stort lige om lidt Og du går ned, og hvad, og, og, og hvad skal vi høre nu? Jamen nu skal vi høre, øh, før der spurgte du mig, hvad det var Om det var Nå, en reportage, jeg, eller om det var et, ja, eller, et eller andet ja, frelskord, som jeg ikke forstod og kurseri. Det kurseri og det øh, vidste jeg ikke, hvad det er det når man snakker om noget, så stedet man gør det Jamen, det, det er både over vil jeg så sige. Oh, Fordi hybrid. problemet var, at der var ikke rigtig nogen af dem, der vidste noget om det, som ville snakke med mig på det givende tidspunkt. Nu skal bare ikke at overforklare indslaget. Ja. Men lad os høre, hvordan skete. Er der på pointet, eller løb det ud i sandet? Ja, det løber muligvis <laughs> lidt ud i sand. Vi ser. Men uh, det er langt til gengæld. Så. Det er, og... 20 minutter var det. Ja, det er egentlig over sådan længe. Ja. Uh, Er der mere, vi bare hvide folk i gang? Nej, det synes jeg ikke. Okay. Så kommer Thorsten Jensen senere. Han er uh, så tæt på at være uh, i lagt i kakkelrengen til Thorsten. Det klør i knaphullet Jensen. Danmarks Radio er i dag blevet udsat for, hvad der er muligvis er en bombetrusel uh, Blot få meter fra, hvor sorte spejdere, og resten af DR sender fra, er der fundet en bombelignende genstand. Politiet er her, Rulmarie er her. Og øh, jeg nærmer mig nu stedet, hvor øh, bomben er. Og øh, lad mig sige med det samme, jeg giver da gerne mit liv for de sorte spejdere. Jeg er trods alt øh, praktikant. Så sker det. Så kommer bombepatruljen. Det er den vej. Det er dernede. Så, nu kommer medierne. Det er det, det gode ved det her scenarie, det er, at, at uh, fjernsyn og radio og, og internet, de er lige inde ved siden af. Det er kameraet på nakken, og så løber man lige uh, 30 skridt, og så er man ved, ved bomben. Det sjove er at se metroen køre, som om intet er hentet. Det er de der førerløse metrotog der. der. De, altså, de er jo ingen sjæl og personlighed. Lene, som bekymret de her medarbejdere, hvad for en bombe regner du så med, der, der ligger nede i kælderen? Uh, en, øh... Nu er jeg jo helt uforberedt på, at der skulle være en bombe, så øh... jeg aner virkelig ikke, hvilken slags bombe man kan finde der. Du ser meget bekymret ud, øh, faktisk rigtig bekymret. Er det, er det første gang, du oplever en bombe så tæt på? Øh, ja, hvis det nu er en rigtig bombe, så må jeg jo nok sige, at det er nok første gang. Og nu havde jeg jo lige regnet med, at jeg skulle cykle den der vej. Så nu skal jeg helt vejen over Langenbro og det synes jeg jo, er det er til. Jeg vil ikke cykle hen til bomben, det vil jeg ikke. Øh, hvilke forholdsregler vil du tage, næste gang du kommer herud øh, omkring det at der muligvis ligger bomber rundt omkring? Åh, det kan jo godt være, at man skal til at gå rundt i en sikkerhedsdragte eller sådan et andet øh, nu hørte jeg for nylig om en skolelærer, der smedte bombe i vand, så det kunne også være en spand vand, kunne jeg jo roligt her med mig. Situationsalvor øh, kan vel aflæses af, at øh, der lige nu står to brandmænd og poserer for en øh, fotograf med sådan en mobil hjem og telefon. Og det vidner er vel en, et eller andet sted om, at det er noget, der bliver taget utrolig alvorligt, det med bombetrusler her i dag. Jeg kan se, at øh, politiet også har taget fulde med og... Øh, de har nogle små navnskilte på. Der er en, der hedder Kalle. Der er en, der hedder Vivian. Det er sådan en lille voksdag. Og så har de endelig en, en klassisk chefhund, der hedder Bodit. Ja, det er som øh, dybt bekymret DR-medarbejder. Øh, øh, hvilken, hvil, hvilken form for bombe håber du så på, det her? Hvilken form for bombe? Jeg vil bare ved hvor den er. Den er nede i kælderen, lige herover. Nede i kælderen, og det kunne godt være, at mit sæde. Det har vi oplevet mange af. Men har du sådan en, en form for favoritbombe? Øh, jeg kan i hvert fald ikke lide de bomber, vi har været udsat for i er her igennem længere tid. Jeg er nu trådt ind for i kantine, hvor alting er, som det plejer. Folk stemmer sammen om buffeten. Der er svampeteme. Folk hyggesnakker, sætter sig ned. De lader sig ikke mærke af, at der er blot 25 meter fra. Måske ligger en bombe og er klar til at springe det hele i stumper og stykker. Så jeg tror jeg lige, jeg tager mig noget frokost. Uh -huh. Endnu et øh, hovedværk. Der var ikke nogen bombe. Hvad, hvad endte, øh, Det er jo noget af en kliffænger. Jamen, det viste jo, at for det første, så var øh, det var en pakke, der var blevet sendt til øh, DR Licens. Licens, Ja, og de havde så ringet efter øh, Firefighter, som så ringede efter Rulle Marie og de andre, de transporterede den så ned i den her kælder. Det, der var i, viste sig være en, en brunelig, øh, afførings substans omgivet af søm. <laughs> Adfuglige. Ja, det var en lille smule klart. Men på mange måder også en kommentar. Bestemt en kommentar. Øh, tusind tak for indslaget. Øh, jeg regner med, at, at, at vi skal komme til at spille det mange gange nu. Først lidt musik. Hvad hører vi her? Vi hører Rodrigo Amarante og et nummer, der hedder Diamond Eyes. Vi tager tingene ned lidt i tempo og det. Tror jeg det også, at på efter det. Det står om vinteren står for døren. Lad nu være med de bombetrusler i hjemmens navn. Det var da et dejligt nummer. Fantastisk nummer. Det er lige mig, det der. Ja. Det er, uh. Godt, Anders ikke er her, fordi noget der været i sammen op. Så er det sådan noget roligt musik. Ja, det, det. det var rigtigt. Det er klasse, det der. Ja, er, som Rod rigtig jeg ved, tror jeg ikke, han har udgivet noget album endnu. Rodrigo Amarantes. Ja. Alle kan jo gå ind på vores hjemmeside, det er dk-spider, og se uh, under playlist, hvad det er, vi spiller. Eller hvad vi har spillet, fordi sådan er det jo. Gry, du er velkommen i studiet, vores redaktionschef. Tak skal du have. Chefen. Chefen, ja. På mange måder er du blevet kalif i stedet for kalifen, og nu Anders er Anders. Jeg selv. har kalifskolen på. Du har kalifskolen på, men du er fra Hobro. Ja. <laughs> uh, Du er jo fra Santa Barbara, Santa Cruz. Santa Cruz, Santa whatever. Oh uh oh don't start the northern <laughs> oh, SoCal so war. So, Santa Monica? Santa, Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Barbara, what's... Robbie for Santa Barbara. Din Kæreste. forlovede... Kæreste. Kæreste. Uh, du skal jo over derovre. Det er godt. Yeah. Nu skal vi bare først have hørt noget, fordi du har set noget i fjernsynet i går, som, som jeg ved, du vil dele Den, med os. Det var aftenshowet i går. Mm. Um, det ved jeg ikke, om I så... Men Mads Steffensen øh, havde talt om hobbydyr, som mm. er store liguaner og en stor skilpadde, Og det sjove var, at øh, da slangen kom ud, der var det meget, meget tydeligt, at det brød Mads sig bare overhovedet ikke om. Ah. Og det første, slangen gør, mens Mads har ryggen til og står og ære en skilpadde. Man ærer ikke en skilpadde. Ja, hvis der er slanker, den, den, jeg hel, eller... så ærer man en Det <laughs> gør man Han God. klapper den. Øhm, Man klapper strengt, der siger. bærer ham den anden han bærer slangen hen og halen af slangen den whips ham in the neck altså vas, vas, Ja. Stevensen altså, ham Stevenson og han vender sig om straks og bare sådan hvad var det der lige ramte mig og så siger han slangen og, og, og, og så begynder han at ryste så, ja. men han, han, er, han er virkelig meget meget modig fordi han, han fortsætter jo Peter der kan du måske som læge og snart psykiater og sige det er, vel også en, det er jo svært at overvinde en decideret forbi ikke Jamen altså, den modige er ham, der overvinder sin frygt. Det så det, stiften, det, der ja. Mads gjorde i går, det var jo noget af det som man kan gøre. Mm. Øh, øh, lad os høre det. Kan man høre på, på, på lyden? Det lyder mere som noget, man skal se i altan. Ja, nu har vi jo fået... Nu har vi har vi dannet, dannet billederne til det lydtapet yes. i hovedet. Og hvis det går helt galt, så har vi lagt videoen på vores hjemmeside. Oh, hvor er det godt. Ej, mm. hvor er det totalt medieagtigt. <laughs> uh, her kommer lyden fra, at Dasmus Stevenson viste sit mod. Tusind kroner. For en det ja. en Men den løber vel heller ikke væk? Nej. nej skal du må jeg så. godt tage den igen. Hvor er den flot. Hvad var det, der ramte mig i nakken? Der var noget. Det, det er, det er øh, kongeboren. Det var en kongeborg, ja. Uh. Prøv lige at se. Den der tunge der, er der noget i den? Det er der ikke, nej. Kan du prøve du at holde så... hovedet, fordi så vil jeg lige prøve at bære kroppen. Ja. Nå, du kan... Så skal du holde hovedet, ja, Det her. det den skal ikke. Ej, ej, ej, Nej, sangen der, den bider ikke, vel? Nej, det gør den normalt ikke. Thomas, fortæl ja. lige om kameleonen, for det er den, der skifter farve. Det er det rigtige jo. Det er kameleon <laughs> for Madagaskar. Du må godt. Blå, du, øh. må godt ja, ja. så, du må godt tage den der. Ja, du må godt tage den, der væk. <laughs> Man kan se videoen på vores hjemmeside. Jeg vil også sige, ja. øh, en stor mand, Mads Devsens, på mange måder meget modig. Meget, meget modig. Øh, Hvem var ham? Reptilmanden? Har... Det ved jeg ikke. Hvem var ham, der, der, der er en kameleon? Ja, det er reptilmanden. Det er det. Vi havde jo på Østerbro i København uh, Michels reptilimport, uh, som desværre ikke er længere. Det var et fantastisk sted. var Anders? <laughs> For Michel kunne skaffe alle dyr på Washington-kognitionens A-liste. Jamen, Anders har jo haft uh, firebente, eller sådan en ja, jade af hunden. Kan du huske det? Ja, det kan jeg ja. huske. Jamen, sådan er det jo uh, survival <laughs> of the fittest. Som Og I det, ikke, det er jo ikke uh, kæledyr, det er, jo det er hobbydyr. Det er hobbydyr. Men, men Michel fra Michels Reptilimport, han havde et øh, grimt ar på den ene underarm, fordi han havde fået... Øh, og det er nogen, man har i Louisiana-summe, der har du ikke været vel. Nej. Over i Amerika noget, der hedder Mud Puppies, som er sådan nogle mudder, øh, valpe, kan man oversætte med En slags store salamanter, mm -hmm. som lever, de lever i noget meget mudret vand, og det gør, at de ikke kan ikke se noget. Og så, okay. og så lever de muslinger, og så, øh, i stedet for tænder, så har de nogle meget tykke, sådan nogle tykke plader. Så de japper, og så har de en mægtig kraft, og de æder hvad som helst, der ligner en musling. Og det troede de så, Michels underarm var en musling. Okay. Og så sad der en mod poppy fast. Og det er altså et af de arme, man med stolthed viser frem. Så med Steffensen er trådt ind i en stolt øh, række af kreativt betingelser. Han er stolt. Jamen, der er alt muligt grund til at stå stolt. Og han er jo også meget maskulin. Det er han. Æh, nu skal og vi... Endnu mere nu. Ja, endnu mere nu. Nu ja. tror jeg, vi skruer lidt ned. Du har trods alt den kæreste over i Amerika, ikke? Oh, det er rigtigt. Og men, men, også... Det er langt væk, og han forstår ikke dansk. Well, i okay. think we just cut oh. a bit down on the... Uh, because, <laughs> okay, okay. Uh, vi skal, you want me to get in trouble. Uh, vil du være sød at sige? Thorsten Jensen. Uh, vil du være sød sige? <laughs> Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Tak skal jeg have. Vi skal på anden måde også øh, forsøge at give lidt... Jeg har et lille eksperiment, fordi jeg ved, at mange sidder i kø nu ude på, på øh, omfartsvejen osv., og der er noget, der hisser folk meget op, det er øh, forkert musik, når man sidder i kø. Og, og nu vil jeg prøve et eksperiment, om det virkelig er således, at man bliver ophidset af at høre øh, virkelig hissig musik. Så først spiller jeg et, et hissigt nummer. Det er Deutschlandbrandt. Og så bagefter et meget roligt nummer. Og hvis man så lige kan lave en lille empirisk undersøgelse ude på de forskellige øh, omfaldsvejer, om folk er hisse i næste tre minutter, og så derefterfølgende bliver meget roligt. Først er der hisse i tysk musik, og så kommer der helt rolig norsk musik. Et eksperiment. Og hvis I bliver hisse, så hold ind til siden, men lad være med at lade det løbe af med første Først øh, hissende, og så rolig. Vi gerne vil Og så prøver vi altså simpelthen at gå den anden vej. Jeg skal lige sige, inden at vi spiller det meget rolige stykke norsk musik, øh, så skal jeg også lige øh, kommentere, at der er jo mange, der har skrevet ind, øh, faktisk fire uafhængig af hinanden, det er jo mange, øh, som mener, at øh, du, Kenneth Bager, lyder meget som Lars Hjortøj. Det er, fordi, vi faktisk ret langt ude er i familie med hinanden. Og nu op, du er jo Lars Hjortøj. Folk er meget opmærksomme. Så hurtigt gik det altså. Det som øh, officielt i BC er en øh, lang ferie til Goa, kan jeg forstå. Det er i virkeligheden de sorte spejder, jeg kommer til at være med en gang med. Du skal være så velkommen, Lars. Flot briller i Nu skal vi høre norsk, når det er alder aller roligst, og det er ikke nogen, der har fået nogen Skal vi ikke sende det nummer til alle dem, der har ligesom klaget over det indslag tidligere? Så ligesom jo, lidt der har været mulighed. meget få klager i dag, vil jeg sige. Nå, no, det, no, det er rigtigt. De nordmænd, de, nor de mange nordmænd, hvor mange norske lytter, som er har klokket på... Ar vi er med den norske, Har vi til dere et nummer fra norsk Arne Brun, som er et temporary dive. Det er et nummer, som er engelsk, så det er nok ikke så let at forstå. Kom her. Anebrug af Temporary Dive. Hmm. Jeg noterer med tilfredshed mange tilbagemeldinger fra øh, jer, ja, lyttere tak fordi I gør det, øh, som siger, at man ikke uh, umiddelbart har påvist på nogen øh, aggressionsstigning øh, under øh, deutschland men tilsvarende heller ikke nogen egentlig aggressionssænkning under Anebrug. Så øh, undersøgelsen er vel egentlig forholdsvis indifferent. Men øh, det var dejlig musik. Kommentar, Kenneth? Electric Light Orchestra. Mm. Mm. Dem, der tog klassisk musik på en eller anden måde ind i popmusikken i 70'erne. Og rundfarberede det? Fuldstændig. Og jeg vil sige, at det, der er interessant ved en stor del af musikken fra 70'erne, synes jeg kontra det, vi hører i dag, der bliver spammed ud af radioen, det mm. er jo, at dengang var nogle af nummerne meget mere opløftende. Ja. er ja, det var jo opløftende musik. Ja, man bliver simpelthen, øh, alt den lige glad, ja, er man ved angrebet af en dræbersnagl eller ja. noget, så, så lætter det lige det værste tryk. Eller er man fra, for eksempel, Norge? Vi skal huske, Thor. Indsats for at skabe og spræge større kønskab om menneskabskabte klimaandringer. Og for at lægge grundlag for de det tilsætter, som er færdig, man griner i det samme sted hver gang. Men det er <laughs> skidt, skidt. Ej, nu er jeg begyndt at grine også. Du får jo brug. Vi Lige pludselig ser den der. Skal op, men vi skal til noget helt andet og Torsten langt Janssen mere. Jensen skal vi have. Det skal vi også have gjort, men først så skal vi... Ah, fuck. Undskyld. Uh, jeg synes jo, Torsten Jensen er for lækker. Han er lækker, men det her det er også en lækker kending, for nu skal der quizzes. Tillidsbingo, mine damer og herrer, jeg vil bede jer om at gøre pladerne klar. Uh, vi når kun én omgang tillidsbingo, uh, men cirka en. Uh, det betyder, at vi spiller hele pladen fuld, uh, og så ringer man ind på 70-20, når man mener, man har bingo, og så vil... Uh, min gæst Peter Lund Madsen og min distjobkænnebærer i fællesskab gennemfører det spændende journalistiske interview, som Anders ellers er så kendt for. Men først nummerne. Nummer 41 og det var 41. Nummer 16. Nummer 16. Nummer 3 og det var nummer 3. Oh, der er allerede en igennem dræber dræbersnejl i fælden Hallo Hallo oh, oh, hey, oh, Tillykke i himlens navn Du har vundet uh, Jeg giver nu ordet til mine medværter uh, Værs Gud Kenneth Og hvem har vi i røret Det er Benjamin Fra Benjamin forlag Hvad ser du Nej, der må jeg sige undskyld, Benjamin. Det er Kenneth, der forsøger at lave noget sjovt dit navn. Ja. Nå ja, Nå, det er helt i orden. Ja, det er ikke i orden. Men og der går du undskyld. så rundt og sysler med Benjamin. Nej, stop i himlens navn. Nu prøver vi lige at strukturere det her lidt. Det foregår, det er noget. Kenneth siger, øh, hvor ringer, eller hvad, hvad, hvad, hvem har vi igennem? Det gik fint. Øh, det Benjamin. Så siger du, Peter, øh, hvor ringer du fra? Hvor ringer du fra, Benjamin? Jeg ringer fra Ribe. Sådan. Så kan du godt komme selv lidt omkring Ribe. Ribe, det er jo en dejlig by. Hvad, hvad går du så for tiden til at nej, gå med? Nej, nej, nej. Det er jo ikke det er jo at gå videre i spørgsmålet. Det at sige, Riebe, bor du selv i Ribe? Ja, okay, Nå, nu ser du Ribe, at vi så henne i, i, i selve Ribe, mit by? Sådan. Nej, der er vi ikke. Vi er lidt ude på Nørremarken. Mm. Ah, Nørremarken. Øh, Kenneth, har du input der omkring uh, Ribe? Jeg vil sige, Ribe er jo kendt for at være en af de smukkeste byer i Jylland. Ja, men det, det er simpelthen også meget pænt her. Men irriterende væ Øh, ja, der vader rundt øh, og, og, og råber. Men sådan er det jo. Det er jo noget, man skal have for turisterne. Øh, Kenneth, du går videre. Der, kommer så det, øh, der skal du spørge, må jeg spørge om noget. Må jeg spørge om noget. Det må du gerne ja. Hvad laver du Hvad laver du til daglig? Sådan. Jeg går i skole. Uh, og så er det fri leg. kan du bare sige, Nå, hvad, Nå, som, hvad? som hvad, hvad, det? Er, hvad? Hvilken skole er det? Det er ribes Statsseminar, eller hvad vi nu kalder det. Det er sådan set HF, men så er det Ribes Statsseminar HF. Er det så stationære HF, du går på? Det er det, ja. Okay. Men Benjamin, hvad, hvad har du så på længere sigt tænkt dig, at, at, at det alt sammen skal ende op med? Det er et godt spørgsmål. Puh, jeg ved det faktisk ikke rigtigt endnu. Hmm. Men har du nogen, nogen, skal det være inden for de tekniske fag, eller skal det være noget med nogle mennesker? Er noget med mennesker, eller er det noget med Ja, det er nok enten øh, inden for biologien eller psykologiens verden, måske. ha! meget relevant i forhold til, at vi lige har haft både en biolog og en psykolog øh, øh, for, som lydbid i, i, fra dræbersnejlprogrammet i går. Så du om dræbersnejl i går? Nej, jeg gør ikke. Ja, det eneste, det er kun lige det, i, i sende i radioen, Men lidt rystende lyddokument, ikke? Jo, det helt er sikkert. helt sikkert. Er der problemer med dræbersnejl i Ribe? Nej, det vil jeg ikke sige. Nu øh, er det ja. ikke lige, fordi der er så vanvittigt mange i vores have, men øh, andre men. steder, så synes jeg, at jeg har hørt, der er mange. Ja, men at du er altså haveejer. Ja, altså, jeg, jeg bor hjemme stadig. Så... Det er fordi, du har en meget voksen stemme, Benjamin. Så man tror du, du er 40 eller noget? Åh, oh, mange mange tak, mange tak. <laughs> Ja, men hvor gammel er du? Jeg er kun 19 år. Hold op Der kan du altså godt ringe til nogle forskellige forretninger for ting sendt hjem og sådan noget. Ved bare, bare at bruge den almindelige stemme, fordi man, man tror, at du er politikommissær eller sådan noget. Er Jamen, det ikke? Jeg har rigtigt? Jeg ja. synes, det er ikke fået videre. Fuldvoksnagt, synes jeg. Ja, det er jo det, Men det er godt, at det, det er jeg, at er du ikke har kapitaliseret på det allerede nu. Men som 19-årig vil jeg ja, det må jeg nok sige. Jeg vil sige, held og lykke ud. Nej, først skal vi jo, påregner du, at angsten for drevesnegle vil blive mere, altså som psykologi interesseret, er det et problem, du ser komme? Åh, oh, det er godt nok. Det er et meget svært spørgsmål, når det jeg fundere, har haft et år indtil videre. Så. Ja. Men kan du, har du mødt mennesker i din omgangskrig, i dit nærmiljø, som, som udviser tegn på angst for snegle? Jamen altså, jeg synes, der er Ja, selv til, så kan man godt med nogen, der, der går rundt, der er lidt angst Men ellers, så, så synes jeg ikke, det er. Nej. Det er ikke men Det kan komme lige udbredt. Nej, nej ikke jo, endnu. Jeg kan jo godt huske klippet med slangen. Ja, med, med Stenzen, der var angst for slangen. Invasion of the killer snails. Ja, Nå, men det, ja. nu er det sjovt lige pludselig. Men det, er jo sådan, det gjorde de også som en puma i gamle dage, jeg pludselig åd de Jamen, det var også sådan, det startede slangeskrækken. Alle startede, startede med, at der var en vågen psykolog, som ja. sagde, at det her kan godt blive et problem. Oh, Benjamin, tak fordi du ringede. Vil du sende en e-mail til satans yngre snabel af snabel snabel uh, dr.dk? Tak skal du have. Og så i fælde så kan du skrive... Oh, hvad, skal, hvad skal Benjamin skrive? Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Og, ja tak, og så din navn og og så også størrelsen uh, på, på den trøje, du kan have. Uh, må jeg lige høre, er der, er der en kæreste? Nej, det er der ikke, nej. Nå, så får du... Jo, ja, nej, så skal ja. du have to, for så har du mulighed for at få en kæreste, hvis du er ja, interesseret. Det. Det er der også... noget på beding? Er der noget spørger? beding? Har du noget? Er der, er der lagt et net ud? Nej, øh... det kan godt være, måske op til weekenden her, måske. Uh, ja. Hvis så vil der... du har vundet to t-shirts, så får du øh, en i din egen størrelse, og en i lidt mindre. Ah, det lyder fantastisk. Jamen, det er også, der takker. Og have en rigtig god dag, Benjamin. Tusind tak, og i lige måde. Tak skal du have. Og tak for et godt program. Tak. tak. Hej, hej. Ja. Sådan gør man det. Øh, nu har vi tid til en plade, øh, og det er faktisk mig, der har fået lov at spille en plade. Peter, du har noget at sige? Gud, du ja. skal gå. Ja, jeg vil gerne sige tak for i dag. Det Peter en skal fornøjelse. gå, for du skal til møde på Rigshospitalet. Vigtig, Utrolig viden. Og det er godt, i forbindelse med, med en advokat? Nej, uden det, her, det er uden det, uden det advokat. Vi er blevet ind ja, i at møde Og det er jo meget mennesker, der har villige til at strække møde til ja. klokken 4, så du kunne nå at være herinde. Ja. Og jeg har øh, meget travlt. Ja, du skal og, køre, og holder faktisk allerede en tak. Hold en tak. Alt er gear, vil jeg sige, man, Hvis man har chance for at køre forbi resultatet i de her dage så, om aftenen, så kig lige op og se den nye helikopterladningspas. Se den bil, når kommer ind. Det er jo redderen. Jeg det. Redder, hold op med at ringe. Det er Rederen som har, som har, som har fået 21,6 millioner øh, i fonden, har fået etableret en helipad på portalet, så det kan være lige så fedt, som det er i internationalt jeg kan så mange helikopterhistorier på Rigshospitalet, som vi desværre ikke får tid til at tale. men det er et drama emne kan du man... ikke bare komme ind, bare ja, en, kom med en, en hurtig one-liner du har 30 sekunder jeg til at skrive det, det. Mm. som over i Jylland mm. en patient der havde fået skåret hånden af de skal til Rigshospitalet med helikopter. med det vunds, med det vunds. så ligger de i Jysk Luftrum på vej med Rigshospitalet ja. og pludselig så slår det reservlæne hånden, har jeg fået hånden med hvis så finder de den en spand nede bag i, i maskinen, men det var så tæt på. Det er den slags, der hedder rettid om. Ja, og det havde, været, det, havde en, det havde været en brøler. Det havde været en ærgerlig tur til står den i patient uden ja. Hvad skal man så transplantere, ikke? For et eller andet skal man jo på <laughs> Men der er meget mere. Men, der... Tiden er knap, men, men det der, med denne helipad så bliver det jo... Øh, vejen fra hånd til arm bliver endnu kortere. Fordi der har været at... så mange problemer med, at det skulle ja. være nede på landet. De lander Norden. jo nede i fældeparken. som Helipadden. vil redde utallige mennesker. De... Ja. Den 7. november vil jeg den indvidet. Ja, vi er jo mange, der stadig håber på en invitation til den, til den lille seance. Men seance. Og der også sker. en tak til Møller. Til redderen, ja. naturligvis. Er og det kan er være, at Torsten Jensen kan komme og holde en indledende tale. Det tror, jeg, jamen, det tror jeg ikke, du skal regne med efter den episode Så vi først når behandle på mandag, men jeg lover dig, vi har hele uh, Thorsten Janssen tema hele næste uge. Ja, det synes jeg også. Nu vil vi når ham ikke helt i dag. Jeg synes, det er meget vigtigt, at der må være lidt om ham hver eneste dag næste uge. Det, det vil være i, i programs det lover jeg dig. Thorsten Jansen, en frikert. Her er et, et nummer, som, uh, som, som altid, altid, altid er godt, uh, og især når det er lige ved at være weekend. Så lakker det mod enden, som manden sagde, da han hældte færdigheden ned i ryggen. Vi er så tæt på at have overlevet, øh, ikke overlevet, men på at have over, den her uge. Nu er det jo efterårsferie for mange mennesker. I ser børnefamilier i vild stress. Hvad skal vi nå? Hvad skal vi ikke nå? Tag det, det skal nok gå det hele. Øh, vi vender tilbage på mandag med Solspejder spejler kl. 14 til 16. Stadig, desværre, uden Anders, som er sygdomsramt. Vi kæmper også igennem med øh, gode, øh, hjælp for gode mennesker. Øh, om øh, få sekunder er der nyheder, og efter nyhederne så er der Mondo. Og så efter Mondo, så kommer der... Nej, det får jeg nu at vide. Der er ikke Mondo. Undskyld, der er optur. Nå, det er rigtigt. Der kommer det store, øh, direkte rullende redaktion, øh, musik...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 Giv sorte spejder op på b alle hver dag mellem 14 og 16 år.